Вдарили свята. У новій кухарчуковій хаті гості – куми, свати, сусіди. Півоки довгою чергою простують на стіл, швидко порожніють і зникають. Куми і свати наливаються яркими барвами і з кожним півоком підвищують говір. Вириваються розкоти, стореготи, дрібочуть, гомонять цокотухи жінки – Коляди, пісні, тверді обійми, соковиті поцілунки. Всі радіють, регочуть. Один Гнат щось мовчить та не знаходить місця. Минуло роздво, новий рік, водохрещі. Тепер вже й потанцювати можна, але Гната тепер не пізнаєш. Пень обгорілий не Гнат, сумний аж чорний. Постановив твердо не йти більше, не канючити, не благати одної усмішки, одного ласкавого слова. Силою не заставиш любити. Серця не змусиш битися так, як це тобі заманеться. Перед водохрещами пішов до шкальні, взяв аж три півоки і подався на колодку до трихона. У кишеню засадив одну пляшку, дві – дома, про запас лишив. «Ех, і зап'є він сьогодні!» – утрихона гульня. Увійшов. «Добрий вечір з водохрещами! Добрий вечір, Гнати! Просимо, сідай, де знайдеш місце!» Гнат пляшку стіл і розложився на лаві коло подушок. Підскочила Юхимова Ганна та сама, що воли та корови має, та, що двома решетами нараз висіває усього шапку забрала і заховала, щоб бува не втік. Після сіла коло нього і защебетала. Прийшли музики і гуртом вринули парубки. Цимбали брязнули, заянчала скрипка, забубонів бубон. По хаті закрутилися пари, дівки з підницями розвівають. Надпоки понурий і суворий, не танцює, бо не може. «А ти ж, Ганно, чому не танцюєш? Танцюй!» «Та ти ж знаєш, що я ніколи не танцюю!» Цього, признаться, не знав. «Ти ще багато чого не знав. Ти й не знав, як мені приємно з тобою посидіти отут. Подушки такі м'які. А чого ти посумнів? Не сумуй! Кинь лихом об землю, перемелиться мука буде!» Ганна вища від Гната. Вона навмисне не стає коло нього, щоб не було помітно. Не личить бути жінці вищою від чоловіка. Гнат знає також, як погано на душі, принаймні, чимсь залити це. Підійшов до столу і вихилив кілька чарок. Думав розвеселитися, але посумнів ще гірше. Гляне на Ганну, пригадає Марію, порівняє, і хочеться кричати з розпуки. А може, ще вона прийде? А може якраз іскорка надії все-таки жевріла, і не хотілося її гасити. Але минала година за годиною, а її нема, не прийде. Нарешті відтанцювали, і пора до вечері братися. Ганна залишила сумного Гната і пішла помагати застеляти стіл та носити страви. Хлопці тим часом скупчилися коло порога і сиплять оброку. Один сидить шапкою на колінах, другий нахиляється і ховає у шапці очі. Руки викладає назад, і по них хто хоче періщить. Той, що лягає, має відгадати, хто вдарив. Відгадає – граст. Тягне винного лягати. Не відгадає, будь ласка, лягай ще. Реготу захоплення, господи! В той час позіхнули двері, і увійшов чужий хлопець за яром. Увійшов, сказав «добрий вечір» і засоромився. Так багато людей став коло порога і роздивляється, когось шукає. Тобі Андрію кого питають? Андрій не має часу відповідати. Він вже помітив того, за ким прийшов. Он Гнат, і Андрій просто до нього. Маю вам щось сказати, вийдем на двір. А що там такого приніс таємничого, ніби пручається ще гнат, хоч у душу стрільнуло щось підбадьорююче? Зірвався і пішов за хлопцем. Марія послала сказати, щоб ви прийшли до неї, мене шапку Андрій.